I episoden her skal vi advare om eksplicit indhold. Der kommer til at blive omtalt selvmord og selvmordstanker. Vi opfordrer dig til at kontakte livslinjen på telefon 70 20 12 01, hvis du selv har tanker om selvmord. Jeg var altid et stykke ukrudt. Et problembarn. Begge mine forældre havde erklæret større kærlighed til alkohol og stoffer end til sine børn. Det var måske deres psykiske lidelser, der snakkede til deres hjerter. Første gang, jeg oplevede at være et stykke ukrudt, var få uger efter min fødsel, hvor jeg blev efterladt i armene på min 10-årige søster, der sad grædende på badeværelsesgulvet. Mor skulle bruge hele weekenden på sin kærlighed. Det, du hørte her, var et uddrag fra de anbragte.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 Det svarer faktisk til cirka 1% af alle børn og unge i Danmark. Sofie Jensen har været et af de børn. I den her episode kan du få et indblik i hendes oplevelser som anbragt, og hvordan skolen spillede ind i hendes hverdag og selvopfattelse. Vi starter tilbage i Sofies biologiske familie. Jeg er øh, den mindste øh, i en, af min mig og mine to andre storsøstre. Vi er vokset op hos vores mor. Æm, jeg har en anden far, end de har. Min far, han, øh, han er her ikke i dag. Æm, han døde af sit øh, alkoholmisbrug. Æm, min mor hun har øh, borderline i allersværreste grad, øh, og øh, er alkoholiker, øh, og har også i perioder taget nogle forskellige stoffer. Øhm, så, så, så det har ikke været en, en nem opvækst for mig. Øhm, det, som ligesom ud, adskiller mig og mine søstre, det er aldersforskellen. Mine to søstre, der er tre år mellem de to, og der er 10 år fra den ældste til mig, så de har ligesom haft hinanden, og de har også haft deres far, som de kunne tage på besøg hos øh, i weekenderne, og når vores mor hun blev for meget. Øhm, lige siden jeg blev født, og faktisk før jeg blev født, der øh, var der underretninger øh, fra familie og min mors øh, venner og naboer, øh, som var bekymrede. Øh, på det her tidspunkt, der boede vi i Ribe Kommune, og Ribe Kommune havde på det tidspunkt øh, en politik om, at øh, man skulle fjerne så få børn som muligt. Øh, det er sådan noget med statistikker. Øh, så derfor blev der ikke rigtig grebet ind. Øh, der er rigtig mange øh, episoder med, øh, med min søster også, øh, hvor altså, der er nogen, der har været vidne til sådan helt horrible ting, øh, og har lavet en anmeldelse af det, hvor kommunen for eksempel har ringet til min mor, og sagt, at vi har fået den her indberetning, og så har, de, så har min mor sagt, at det passer ikke. Mine børn har det fint, og så har den sag lukket ned. Så der har ligesom ikke rigtig været en opmærksomhed på det. Øh, så... Barn for mig, der var jeg rigtig tit øh, efterladt alene. Første gang, øh, som jeg ikke kan huske, men jeg har været fortalt, har jeg været to uger gammel. Og min ældste søster, som var 10 på det tidspunkt, hun sad øh, på badeværelseskullet og græd. Og jeg græd, og min mor pakkede sine ting og tog på druk. Så kom hun tilbage et par dage efter, øh, kun for at pakke nogle flere ting og så tage afsted igen min søster, hun har faktisk fortalt, som hun, jeg tror hun skammer sig lidt over det, og det synes jeg absolut ikke, hun skal, for det er der ingen grund til, men da hun fandt ud af, at min mor var gravid med mig, der øh, løb hun ud i haven og skreg og bad til Gud øh, og spurgte hvorfor. Fordi at, øh, hun vidste godt, hvad det var for et liv, øh, det ville komme. En baggrundshistorie det er, at de har en lillebror, min storbror, som øh, døde en vuggedød, øh, inden jeg blev født. Øh, og det var faktisk min storsøster, der øh, hun så ham, være øh, var død, der morgenen. Så jeg tror, at, at, at det har øh, været rigtig svært for hende også. Øh, da jeg så bliver cirka 5 år, der flytter min øh, søster ud henholdsvis i deres egen, øh, øh, egen lejlighed og på efterskole. Øh, og der øh, spørger jeg min ældste storsøster, om hun ikke godt vil tage mig med. Det kan hun jo af gode grunde ikke. Men, øh, men det siger rigtig meget, at et femårigt barn tækker op jer øh, om at komme væk fra sine forældre. Ja, og det var jo kun min mor, jeg havde på det tidspunkt. Øh, så i rigtig mange år, der, der, der klarede jeg egentlig mig selv. Jeg øh, blev tit smidt ud. Så sov jeg i uløste kælderrum og øh, i sådan en cykelkælder-ting. Øh, jeg samlede pandflasker for at købe i godstog mad det var kammerjunker på pose og sådan noget Altså et, et fireårig barn jeg kan ikke finde ud af at lave mad jo for fanden øhm. ja øhm. og der var rigtig meget det var rigtig tit, der var øh, fulde mennesker der var, det var rigtig tigt hvor øh, hun kommer på slås. der var øh, på et tidspunkt der var jeg på værtshus med min mor, hvor min far kommer ind. Og de to, de kommer op på Hvis jeg skal beskrive alle de ting, der er sket og sådan noget... det, det, det bliver for langtrukket. Og det bliver for... det er for nogle mennesker at høre på, tror jeg. Men, men i det går det hele, så, så har jeg den her syge mor. Jeg er rigtig meget alene. Jeg går ikke i skole. Jeg får ikke mad... Og øh, jeg begynder allerede i børnehaven at, at kaste op hele tiden. Æ, simpelthen fordi mit nervesystem det er helt splindret. Ja. Så øh, når jeg de har 10 år. Og der øh, begynder jeg så at få nogle venner, øh, som måske heller ikke lige har de bedste forældre. Jeg har en veninde. Øh, som jeg sidder sammen med hjemme hos hendes mor, øh, som 10-årig, og ryger cigaretter sammen med hendes mor. Øh, og vi holder fester, hvor vi drikker alkohol, og igennem hende, der får jeg nogle lidt ældre venner, og så hang vi ud med dem, og øh, øh, ja, røg og et lavet ballade, øh, kommer på og På et tidspunkt, så lavede vi sådan en, en et taskehold tæske, hvor øh, vi... Øh, Taskede dem, som havde gjort nogle af vores venner, eller vores venners venner, øh, sure eller redde, eller ked eller et eller andet. Dybt øh, underligt som 10 i. når man kigger tilbage på det. Øh, men, øh, men, men det var sådan, det var. Så på et tidspunkt, så øh, tager min mor en overdosis øh, på noget metadon, øh, og hun øh, forsøger at slå sig selv og det, det lykkedes så ikke, heldigvis, kan man sige. Men øh, så kommer jeg ud og bo hos mine bedsteforældre i et halvt år. Øh, og går i skole hver dag og får madpakke med hver dag. Og det er egentlig ret godt. Øh, de bor ude på landet. Det er der, jeg holder min første rigtige fødselsdag, hvor jeg inviterer min klasse. Og det var helt fantastisk. Altså, min mor hun er meget... Altså, det er jo hendes bedsteforældre. De er gamle gammeldags. Så de der... Øh, Almindelig skattejagt og sådan noget, man skal lave normalt en det lavede vi ikke, men vi lavede sådan noget, hvor vi bandt lavendel og vi legede med forårene og, og Ah, men det var pissegodt. Det var virkelig godt, altså sådan, når man tænker, at altså, selvom det ikke var en, en traditionel børnefølgsdag, så er hele min klasse havde virkelig sådan, synes det var en fed oplevelse. Der sker altså mange ting på hjemmefronten hos Sofie, men skolen er også fyldt med udfordringer. Min, min, min opvækst på den her øh, folkeskole, den var, den var rigtig svar, og den var rigtig hård. Øh, for det første, da jeg, da jeg, inden, jeg, inden jeg kom i, i plejefamilier, der gik jeg ikke rigtig på skolen. Jeg kom en, en sjældent gang imellem. Jeg kunne ikke læse. Øh, jeg var meget anderledes. Og da jeg så kom i plejefamilier, så skulle jeg naturligvis i, i skole hver dag og... Øh, jeg kom hurtigt fagligt med, blev faktisk øh, i løbet af det første år den allerbedste i vores klasse til at læse. Øh, men mine øh, klassekammerater, de måtte ikke øh, lege med mig øh, for deres forældre. Og øh, jeg levede i sådan en... Det her... Altså grunden til, at de ikke må, måtte øh, lege med mig, det var fordi, at jeg jo var et plejebarn, jeg var anbragt, øh, jeg var ikke god indflydelse. Og det, det styrkede ligesom også den her øh, tro, jeg havde om, at, at jeg var et problem. Jeg var, øh, jeg var ikke god nok. Jeg, skulle, øh, jeg, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke opføre mig som alle andre, fordi jeg var ikke som alle andre. Og hele den her øh, retorik omkring øh, i gods en problem børn, øh, det er den, jeg rigtig gerne vil sætte op til debat. Fordi at hvis man hele tiden fortæller børn, at de er et problem, og at, altså at, at der ikke er noget håb for dem-agtigt, så er der heller ikke incitament for, at man kan udvikle sig til at blive det, man faktisk måske i virkeligheden har potentiale for. Man biller det her barn, at man er et problem, og, og det gør også, at barnet ligesom tror, at de skal opføre sig derefter. Ligesom hvis man bilder, spiller eller raske mennesker ind, at de er syge eller omvendt, så kan man også se, at det lige pludselig gør dem syge, eller gør dem raske, selvom de i virkeligheden er det modsatte. Sofie blev i sin skoletid tilknyttet et tilbud, der hedder adfærd, kontakt og trivsel. I praksis betød det, at der var et lokale, hun kunne tage op til i timerne, lave sit skolearbejde der, i stedet for at gøre det i klassen. Den mulighed fik hun, fordi hun havde særlige behov og det stillede Sofie ikke mange spørgsmål til, men en dag var der en vikar, der rykkede ved hendes selvopfattelse. Der er to ting, som øh, to episoder, som ligesom sådan har skåret sig rigtig godt fast inde øh, ind i mit øh, ind i min hukommelse. Og det er det her med, øh, at øh, jeg starter med at være det her problembarn. Jeg øh, går i, I skolen, i alle timerne, der går jeg op i noget, der hedder AKT, som står for adfærd, kontakt og trivsel. Deroppe, der sidder der nogle sociale pædagoger, som ligesom skal holde øje med os. Og så sidder alle os øh, i en problembørn. Vi sidder deroppe og spiller på computer og tegner på væggene og ja, øh, passer os selv, kan man ligesom sige. Øh, og der var jeg altid... Det var et øh, rum øh, op på en af de øverste gange på skolen, øh, helt nede for øh, Og det, man egentlig kommer ind til, det er, at når du åbner døren, så på højre side, der står der nogle sofaer og et øh, sofabord. Og øh, op ad vægten, den væg, der er over modsat døren, der er der øh, nogle lange skrivebor med computer lejnet op. Øh, hvis du så går lige ud, så kommer du ind i et lille rum, hvor der er en computer og et rundt bord øh, og en tavle. Øh, og går du til højre, så kommer du ind i yderligere øh, to, rum, to små rum med, med computer og et lille bord og nogle stole. Det er ikke sådan, at der er helt vildt meget. Øh, der var, det var egentlig meget af de her computer, vi bare brugte. Øh, sad med et headset på og hørte øh, rebelsk øh, musik om hvor, hvor træls det var og øh, så jeg kan huske på et tidspunkt, jeg var rigtig vild med øh, øh, hvad hedder han øh, Bon Jovi øh, og hans nummer It's My Life øh, og den omformulerede jeg så til It's Your Life, It's Now and Never you, You're Not Gonna Live Forever øh, og jeg kan ikke huske, men det var bare sådan noget. Jeg kan ikke huske sådan, hvorfor jeg tænkte, at, at det var et fedt citat på det tidspunkt. Men jeg tænker om, at, at, at, at det var sådan en, en oplysning for mig selv om, at jeg, nu skulle jeg få det bedste ud af det, og jeg behøvede ikke at være det her længere. Øh, og jeg vil faktisk også. tror jeg, men alle de andre øh, forta. <laughs> og vi har kunnet se om, om det her. Så jeg skrev det her citat på bordene, og på tavlen, og på væggene i, i det ene rum. Så fik jeg så en ordentlig skidebalt for bagefter, og blev bedt pænt om at fjerne det. Men, men ja, det var, det var sådan meget kaotisk. Der var nogle spe, spe, specialpædagoger der, og de var veldig søde, og de var der, men, men de var der ikke. Altså, hvis man er deroppe, og man ikke kan fungere i sociale sammenhæng, så skal man ikke kalde sig socialpædagog, være at have hele det her rum til de, de børn, der har det svært, og så bare lade dem køre deres eget show, og sidde foran en computer, og blive mere og mere vrede over øh, det vrede musik, de lever sig ind i, eller de skydespillende, de spiller på computeren, men man rent faktisk kan have nogle Samtaler med dem, måske lave et eller andet øh, gruppe eller øh, eller sådan noget med de, de, de børn, der rent faktisk er deroppe. Når jeg skulle op i AKT, så skulle jeg altid lige ned til klassen først og sige til læreren, jeg er op i RQT", og så gik jeg op i AKT. Det var egentlig lidt et frit valg, om jeg ville være op i RQT eller ej. Det var meget nemmere for mig at være deroppe, fordi jeg skulle ikke forholde mig til, at jeg skulle lære noget. Jeg skulle ikke forholde mig til de andre elever. Jeg skulle ikke forholde mig til noget som helst. Jeg kunne bare få lov til at være det her problem, som, som var det, jeg var tryg i. Øhm, så jeg gik ned, og så havde vi så vikaren. Og jeg siger til vikaren, æh, jeg går op i RKT, bare lige så du ved det. Og så siger vikaren til mig, hvorfor gør du det? Så kigger jeg sådan lidt surt på ham, og jeg så sådan siger bare, jeg skal bare op i RQT. Der er ikke... Øh, altså, jeg skal bare op i AKT. Jeg uddyber ikke så meget. Og så er han sådan, men hvad laver du op i AKT? Og så var jeg sådan... Jeg var stadig flov over det her med, at jeg var anbragt barn, så jeg fik sådan dringet rigtig surt. Det er fordi, jeg ligesom bor i plejefamilier. Og så, så kigger han sådan på mig. Okay. Og var sådan... Men... Det der er der jo mange, der gør. Det gør der da ikke anderneds. Det var da ikke brug for at komme op i Kom herinde og blive sammen med os. Det synes jeg det var vildt underligt. Men det, han, det, det jeg sådan virkelig blev, blev i, det var det der med, at han sagde, det er der mange, der gør. Som i, at du er ikke en skid anderledes fra alle os andre, andre. Og det, det, det gjorde, at, at, at jeg lige pludselig følte, at jeg faktisk også havde en mulighed for at være en del af det normale samfund og de normale mennesker. Den her episode med Havikaren er helt sikkert en, jeg husker rigtig meget tilbage på. Og det er første gang, hvor der er nogen, der, der direkte siger til mig, Sofie, du behøver ikke at være et problem. Du kan faktisk øh, være mere end det. Giv nu, giv nu slip på den her illusion, du har om, at du øh, er anderledes. Øh, at du øh, skal opføre dig anderledes, fordi du har en anderledes opvækst. Øhm, det. Jeg tror, det er derfor, jeg hæfter så meget ved det. Det er fordi, det er første gang, der er en, der sådan rigtig siger det til mig. En, som ikke, er, altså, som ikke er en, jeg har et personligt forhold til. For det er ligesom, når du får at vide at din familie, at du er smuk, så tror du ikke på dem. Men hvis der er en farmer, der fortæller dig det, så tror du på dem. Sådan er det også på den her front. Fordi selvfølgelig fik jeg at vide hjemmefra, at, at jeg ikke var et problem og, og alle de her ting. Men der var rent faktisk en udefra, der bare var sådan, det behøver du ikke at være. Så lad nu være for fanden altså. Men jeg bliver tvunget til at gøre noget andet end en, en, en det, jeg plejer. Og jeg bliver tvunget til ligesom at komme ud af den her zone med, hvem jeg er og hvem jeg skal være. Min opfattelse af, hvem jeg, jeg bør være, fordi at jeg er, som jeg er. Øhm, og, det, og det er jeg vildt glad for jo. Jeg var jo, jeg var jo aldrig blevet øh, den, jeg er i dag, hvis jeg stadigvæk holdt fast i min tro om, at jeg er mega anderledes, at jeg er øh, et problem, at jeg øh, ikke hører til blandt andre mennesker. I dag, der ser jeg ikke min, min opvækst som et problem, jeg ser til gengæld, at jeg er et ung menneske med mange flere værktøjer i rygsækken, end andre på min alder har. Og det ser jeg kun som en gave. Men det kunne lige så godt have gået den anden vej. Altså, Jeg kunne lige så godt have været helt i randestenen og måske slet ikke have været i live i dag. Så, så, så jeg har virkelig sat pris på de her episoder. Det er selvfølgelig også derfor, jeg hæfter mig ved dem kan har altså sat nogle tanker i gang hos Sofie, så hun får øjnene op for, at hun måske ikke er så stort et problem, som hun nogle gange kan føle sig. Men på hjemmefronten melder der sig flere udfordringer, i det Sofie ikke kan blive brune på gården hos sine forældre. Men så vil min mor så have mig tilbage igen. Jeg er jo ikke anbragt eller anbragt. Det vil sige, at hun kan tage mig tilbage, når hun vil. Og jeg kommer så tilbage efter det her cirka halve år. Og så går tænke bare endnu mere ned og bakke. Det, der så sker, det er, at øh, min mor hun får bevilget øh, noget øh, aflastning på mig øh, hver anden weekend. Og øh, vi skal så have et møde øh, med kommunen, hvor jeg ligesom skal, hvor jeg bliver bedt om at fortælle, hvad min absolut skal vil være i forhold til øh, en, en aflastningsfamilie. Jeg tør ikke at sætte nogen forhåbninger. Jeg tør ikke rigtig at sætte ord på min... Min sådan største drøm, men, men jeg bliver så alligevel lidt overtalt til det. Og det jeg siger, det er, at jeg kunne rigtig godt tænke mig, at der var mindre barn. Fordi jeg elskede barn. Og det ville også være fantastisk, hvis der var en hund. Så siger jeg så, og det er jo nok det, der faktisk bliver lidt skæbnesvangert. Fordi jeg siger, min allerstørste drøm, til jeg vidste også hest, heste. Hvis jeg kunne få lov til at ride lidt. Måske. Eller bare strine en Hest og øh, er altså heldigt, at, øh, det, der er så så heldig at det der så senere bliver min plejefamilie hun har øh, heste hun har to sønner der er yngre end mig og hun har en lille hund hun bor på sådan en kæmpe fantastisk overdåd i går virkelig fantastisk område med kæmpe naturområde øh, vi kan lege i øh, og, øh, og hun har lige meldt sig til at være aflastning. Mm -hmm. Æh, og så bliver hun jo så spurgt. Øh, øh, hun får lidt at vide mig, og bliver spurgt, om det er en opgave, hun kunne tænke sig. Hun bliver også gjort opmærksom på, at det kan godt være, at det bliver til en anbringelse på et tidspunkt. Mm -hmm. Æh, men jeg starter med at komme i aflastning derude hver anden weekend, øh, og jeg kommer super godt ud af det. Øhm, med børnene. Øhm, den lille er halvandet år og jeg, eller et halvt år eller sådan noget. Han er meget lille og jeg elsker ham. Øh, og den store, han er tre år yngre end mig og vi, vi leger godt sammen. Øh, vi lærer leje rigtig meget udenfor, så jeg får masser af frisk luft og det er, er super sundt, øh, især så for en der er, ja, har, har så meget kaos i sin krop som, som jeg har på det tidspunkt. Men det er også klart, at det kan være hårdt både for familien og for børnene. Og der er faktisk på et tidspunkt, hvor jeg sidder i ben med den ældste dreng, og vi skal ud og køre. Og vi venter lige på, at min plejemor og min kommende plejemor og den mindste de bliver klar. Og så siger han til mig, at jeg stjæler hans familie. Det blev jeg rigtig ked over, og det er noget, jeg har snakket med min plejemor om også på det tidspunkt. Og det er ikke noget, jeg bebrejder ham for på nogen måde. Det at, at være aflastningsfamilie, måske plejefamilie, Og have børn i forvejen, eller ikke have børn i forvejen, det skal man bare vide, at det er fucking hårdt, og at man kommer til at tilsidesætte, måske sin egen barn. Øh, og øh, når du får et barn med en masse problemer, så kræver det også en helvedes masse energi og ressourcer. Så en dag, så kommer jeg i skole. Og øh, det går, som det går. Jeg er ude i frikvarteret og gemmer mig og en cigaret, fordi det gør jeg som 11-årig. Og så øh, kommer jeg ind til team igen, og så siger min lærer sig til mig, at jeg lugter cigaretter og at det er klamt, at jeg ryger. Og så, ved, det, ignorerer jeg en lille smule, tænker jeg ikke mere over det, og så lige pludselig så banger det på, og det er så på kontoret, de vil gerne have mig med derop, og så tænker jeg så, at det selvfølgelig er fordi, at vores lærer har sagt, at jeg ryger. Og jeg kommer derop, og så kommer kommunen, øh, og jeg har det med dem, og de fortæller mig så, at øh, nu skal jeg ud til bo, jeg skal hjem og øh, pakke mine ting, hos min mor, og så kommer de og henter mig. Og i, i hele min opvækst, der har jeg troet, at jeg blev anbragt, fordi at jeg blev taget i at en cigaret på skolen. Jeg har hele tiden gået og været fucking bitter over, at det var det, der skulle gøre det. Fordi jeg har jo læst min sag Jeg har jo læst om alle de indberetninger, der har været, hvor man bare fuldstændig har nueret. Og så tænker jeg, at det kan bare ikke passe, at det er fucking fordi, jeg har røget en cigaret, at jeg blev anbragt. Så øh, finder jeg så ud af nylig, faktisk, øh, hvor jeg øh, læser i nogle papirer, at det ikke er derfor. Jeg har åbenbart haft et brev med i skolen den morgen, som jeg har afleveret til en lærer øh, fra min mor. Øh, og der, der stod der, at min mor hun ville tage, tage til Australien, og hun ikke ville tage mig med, og hun ikke øh, kunne magte mig mere. Her forlader vi Sofie og hendes fortælling for nu. Hun har lige fået at vide, at hun skal pakke sine ting og flytte permanent hen til sin aflastningsfamilie. I næste afsnit kan du høre, hvordan det går. Du har lyttet til et afsnit af De Anbragte. Afsnittet er tilrettelagt og redigeret af Gunvar Tarp Alex Cortez har lavet lyddesignet, og Ungdomsbyrået har produceret afsnittet. Mit navn er Alberte Bennelsen.